Духовно огледало Здравейте, вие сте с предаването Духовно огледало по радио Добротолюбие FM, а аз съм Хачики Азаджиан. От днес ние започваме една серия от предавания, в която ще размишляваме върху библейските истини и ще видим как те са приложими и валидни и днес, толкова години след написването им. Първ наш гост е богословът и преподавател по Стал Завет в катедра теология в Пловнивския университет Паиси Хилендарски, доктор Маргарита Загарова. С нея ще разгледаме в две последователни предавания двете основни аксиоми, двете основни истини, на които се опира нашата християнска вяра. Две основни истини, които ние християните приемаме чрез вяра. Първата е «Има Бог» а втората е Библията е Божието Слово, т.е. Божието послание до цялото човечество. Днес ще помислим върху първото от тези две основни твърдения. Като зададем въпроса, наистина ли има Бог? Зная, че този въпрос е вълнувал и продължава да вълнува хората от всички времена. Зная също, че и лесен отговор на този фундаментален въпрос няма. За себе си аз мога да призная, да, аз вярвам, че има Бог. Той е творецът на целия всемир, той е върховната личност във вселената, той е законодателят и праведният съдия, той е спасителят на цялото човечество. Днес в малкото време, с което разполагаме, ще се опитам да ви представя само някои от разумните основания на нашата вяра, на вярата ми в библейския Бог. Много е интересно, че според съвременните антропологически изследвания най-ранните примитивни народи са имали всеобща вяра в Бога. Най-ранните легенди и митове по целия свят съдържат идеята за единния Бог, който е Творец на целия свят. Това опровергава господстващата от преди няколко десетилетия идея, според която религията се е развивала от политеизъм към монотеизъм. Съвременната антропология показва, че в зората на човешката история хората са вярвали в един Бог, а след това, в хода на историята постепенно са започнали да вярват и в други божества. Ние не можем да докажем съществуването на Бог чрез методите на науката. Науката изследва творението, а Библията ни насочва към Твореца. В процеса на своето изследване, на Божието творение науката е открила достатъчно свидетелства за присъствието и величието на Твореца. Библията, върховният авторитет на християнската вяра, не се занимава с този спор, има ли Бог или няма. Още с първото си изречение, свещеното писание ни разкрива Бога като Творец на цялата вселена. В начало Бог сътвори небето и земята, пише в Битие 1 глава първи стих. Но по-нататък Библията ни показва как Бог разкрива Себе Си на нас хората. В един прекрасен библейски псалом четем. Небесата проповядват славата на Бога и за делата на ръцете Му възвестяват върта. Ден на ден реч предава и нощ на нощ знание открива. Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техния глас. Техният звук се носи по цяла земя и техните думи до краищата на Вселената. А апостол Павел пише в своето послание до римляните, защото онова, що е невидимо у него, сиреч, вечната му сила и божеството, се вижда още от създание мира, чрез разглеждане творенията, тъй че те са неизявими. Творецът разкрива себе си най-вече чрез своето творение. Погледнете звездния небосклон през ясна лятна нощ. Помислете за планетата, на която живеем, погледнете природата. Погледнете човешкото тяло и малкото цветници. Обърнете погледа си към необятния космос, нима всичко това е възникнало като плод на случайността? Нима е възможно да има следствие без причина? Когато погледна своя часовник, аз зная, че той не се е самосъздал. Никой нормален човек. Не би приел идеята, че в течение на безкрайно дълго време, под влиянието на различни природни сили, на различни места в вселената, са се оформили различните детайли на моя часовник. И поради различни случайности, под влияние на природните стихии, тези детайли са се сглобили и днес са на ръката ми и ми подпомагат да се ориентирам във времето. Това е абсурд. Моят часовник си има конструктор. Има си и производител. Съществува една проста истина, всяко следствие си има причина, и всяко творение си има творец. За съжаление и днес много хора приемат, че цялата вселена и в частност живота на Земята са възникнали като плод на случайността в продължение на един изключително дълъг период от време. По този повод изтъкнатия английски астроном на 20 век, Фред Хойл, предлага следната илюстрация. Колко време е необходимо на един незрящ човек за да нареди купчето на Рубик? Ако прави по едно движение в секунда, без да си почива, според изчисленията на Хойл, ще са необходими 1,500 трилиона години. Като се има предвид каква е продължителността на живота, е явно, че един незрящ човек в никакъв случай не може да нареди купчето на Рубик. След това Хойл обяснява че точно толкова е вероятно образуването на само една от многото вериги в аминокиселините на живата клетка. А във всяка човешка клетка има около 200 000 такива аминокиселини. Ако се изчисли времето за получаването на всичките 200 000 аминокиселини, става ясно, че за да се появи случайно само една човешка клетка е необходимо време, което е 239,5 пъти повече от предполагаемата възраст на Земята, която се приема, че е на 4,6 милиарда години. В своята книга «Интелигентната вселена» Хойл заключава «Биохимиците откриват все повече изключителната сложност на живота и очевидно шансовете той да се е появил случайно са толкова минимални, че съвсем могат да се отхвърлят. Животът не може да се е появил случайно». Алберт Айнщайн, създателят на теорията за относителността, пише: Моята религия се състои в смирено възхищение пред неограничения върховен дух, разкриващ себе си най-дребните детайли, които можем да възприемем с нашите немощни и слаби умове. Това дълбоко емоционално убеждение за съществуването на върховна разумна сила, разкриваща се наизследимата Вселена формира моята представа за Бога. В краткото време, което имаме днес, не можем да разгледаме всички удивителни открития на науката, които ни разкриват величието на Твореца. Вярно е, че вярата не трябва да почива върху мнението на други лица, те и най-изтъкнатите авторитети. Вярата основана на чужди схващания не е вяра, а подражание. Липсва и деятелна сила, няма убедителна стойност и все пак е насърчително да знаем какво мислят великите хора за вярата в Бога. Защото се носи от уста на уста че никой учен не вярвал в Бога. Ето защо съм ви подготвил цитати от изказвания и трудове на велики учени. Духовно огледало Древногръцкият философ Аристотел пише «При все, че е невидим за смътната природа, Бог се вижда от творението си». Великият астроном Йоханес Кеплер пише «В творението аз просто напипвам Бога с ръце, християнин съм, религията е за мене нещо сериозно». Когато открил закона за движението на небесните тела, той възкликнал «Твоечев всемогъщ на вселената, смисъл за тебе аз те откривам». А в труда си «Хармония на всемира» той пише «Благодаря ти Боже, че си ме удостоил да се удивлявам на творенията ти и да им се любувам». Исаак Нютон казва «Удивителното устройство на слънчевата система може да произлиза само от решението и господството на един мъдър и всемогъщ създател. От това следва, че Бог е жив, прозойлив и всемогъщ Бог» че той е възвишен на цялата вселена и напълно съвършен. Известният немски математик Еммануел Кант пише Не е възможно да наблюдаваш вселената и да не забележиш прекрасния ред в устройството й. Това е белек за Божията ръка, плод на неговото съвършенство. Еразъм Дарвин Дядото на Чарлз Дарвин е бил един от водещите интелектуалци в Англия през 19 век. Според него Бог е първата причина, а природата е дете на неговата могъща воля. Доктор Вернер фон Браун е считан за човека допринесъл за изпращането на най-много американски астронавти на Луната. Той казва, всичко е така добре и прецизно сътворено, както е нашата Земя и галактика. Трябва да има майстор-проектант. Друг начин няма. Доктор Хюберт Али, професор по химия в университета, Принстън пише: Науката затвърждава моята религиозност. Колкото по-голям контакт имам със света на физиката, толкова по-силно вярвам в реалността на Бога. В това кратко предаване не съм в състояние да представя всички мои разумни основания, поради които твърдо е вярвам в съществуването на Бога. Нямаме време да разговаряме за реда в Вселената и за нейната целесообразност. Факти, които категорично говорят за наличието на Творец. Нямаме възможност да говорим и за уникалността на човека, за неравствеността и морала. Факти, които потвърждават библейското твърдение, че сме създадени по Божия образ и подобие. Не мога да подмина и един въпрос, който вълнува всички нас, докато дискутираме, докато дискутираме за съществуването на Бога. Въпросът относно Дарвиновата от теория за еволюцията. Ако Чарлз Дарвин със своята еволюционна теория е бил прав, то къде е мястото на Твореца? А ако Бог е създател на живота, на земята, както пише в Библията, то защо се изучава теорията на Дарвин? Ето какво казва самият Чарлз Дарвин. В най-голямото си състояние на колебание аз никога не съм бил безбожник, а в друг случай заявява. Когато наблюдавам Вселената, разумът ми отказва да я счита за продукт на случайността. Скъпи приятели, най-важното, което мога да споделя с вас е, че има Бог и че Той се интересува от всеки един от нас. Нашият Бог не само е творец на цялата Вселена, но съгласно с свещеното писание, Той желая да стане спасител на всеки един от нас. Както чухме току-що, най-голямата истина на Библията, и истината за спасението, което Бог предлага на всеки човек чрез вяра в Исус Христос в Евангелието от Иоанн, 3 глава, 16 стих, 4. Защото Бог толкова обикна света, че отдаде Своя ненароден Син, за да всякой който вярва в небе, да не погине, а да има живот лечен. И накрая бих искал да цитирам молитвата на великия астроном Николай Копелник, която по-късно е записана по Негова воля на надгробния попадение. Аз не ожидам за благодатта, която прие Апостол Павел, нито за милостта, с която Ти прости на петна. Молете само за тази, която подари на разбойника на кръста. Духовно огледало. Исповедати се имени Твое, Мен между праведници, като Господи, Господи, усещи глас мой, Да Обледало. А сега е време да кажем добре дошла и на нашия първи гост в предаването, доктор Маргарита Загарова, преподавател по Старзавет в катедра Теология на Пловдивския университет Пайси Хиландарски. Добре дошла. Благодаря. Много се радвам, че имам възможност да бъда днес при вас. Създаването на едни такива предавания, които са свързани с православието, е нещо прекрасно. Радвам се, че имате прекрасен екип, с който съществявате тези предавания. Пожелавам ви много успехи, много здраве. И това радио, това предаване, всичко това, което правите за православието, нека да продължи още много-много години. Нашият православният народ има нужда от такива предавания. Както анонсирах малко по-рано в предаването, днес ще говорим, ще започнем една тема с вас, в която ние ще разгледаме две основни истини в Библията. Две основни истини, на които се крепи цялото християнство. Първата е, има Бог. А втората е, Библията е Божието Слово. Днес предлагам да говорим по първата. Има ли Бог? Откъде можем да бъдем сигурни в Неговото съществуване? Един такъв въпрос, който вълнувал, който е вълнувал поколения. Вълнувал и ще вълнува хората в... Света. Аз наричам въпроса кой е Бог и има ли Бог вечният е въпрос. Защото едва ли има човек, който да не е разсъждавал върху него. В една от своите статии покойният професор Коев пише, че дори тези хора, които наричат себе си атеисти, и те също са мислили за Бог, преди да се обявят за такива. Мисълта за Бога обикновенно се свързва с религиозното чувство. А то е вродено или по-точно вкоренено в нашето съзнание и съм съгласна с това, което казваше професора, че ние се раждаме и живеем с тази идея. Ще споделя нещо лично с вас. В продължение на 7-8 години за себе си правих едно проучване. Питах хора от различна етност, различно образование, различни професии, какво е първото нещо, което те казват, тогава, когато изпаднат в много тежка, в много трудна ситуация. Тогава, когато страхът сковава и замъглява мозъка, той вковава нашето съзнание и много пъти реакциите са неадекватни. Една голяма част от тях ми отговориха, че съвсем несъзнателно първото нещо, което казват е «Боже, помогни ми!» или «Боже, какво да правя сега?» И само част от тях отговарях в този момент Майчице какво да правя? Или майчице помогни ми? Това, естествено, за мен е едно доказателство, което е доказателство за невидимата връзка, за вродената връзка, която има човек с Бог. Това е нещо, което няма как да бъде оспорено. А според вас, какво имаме ние? Представа или понятие за Бог? А, аз бих споделила с вас едно мнение, което разбира се не е само мое. Това е мнение и на много учени. Ние имаме понятие за Бог. Нямаме представа за Бога. Имаме представа за нещо, което можем да го видим. Докато за Бог по-скоро имаме някакво усещане. Усещането за Бог е много различно за всеки човек. Всеки човек има отделно усещане за Бога. То е по-различно. Ние няма как да уеднаквим тези усещания. И много пъти съм цитирала думите на нашия Господ Исус Христос. Той е описано в Евангелие от светия евангелист Йоанн. Бог е дух и тези, които му се покланят, трябва да се покланят с дух и истина. Това е от Евангелие на свети Евангелист Йоан, глава 4, 24 стих. Това е разговора при Якововият кладенец. За мен най-точното определение, което можем, ако разбира се, можем да кажем, че можем да дадем някакво определение за Бог, това, е, това са думите на Господ Исус Христос. Бог е дух. И тези, които му се покланят, трябва да се покланят с дух и истина. Знаем, че духът е противоположност на материята. За това ние можем да имаме по-скоро усещане за Бог, понятие за Бог, но не и представа. Познаваем ли е Бог и доколко ние хората можем да го познаем? Това е също един доста разискван въпрос и от учени, богослови, философи. Дали Бог е познаваем и доколко ние хората можем да кажем, че познаваме Бог? Аз ще се опра на свещеното писание. Бог се открива на човека. Ако Бог сам не пожелае да се открие пред човека, ние няма как да разберем дали той съществува или не. Затова ние казваме, че Божественото откровение е начина по който Бог се открива на хората. Това божествено откровение е, преминава в свещено предание, в свещено писание, така се оформя и Библията, която е един сборник от а, библейски текстове, които за нас, християните, за православието, е най-важната книга. А, ако ние не... Четем свещеното писание, много трудно бихме могли да разберем по какъв начин Бог се открива на човек. Но все пак Бог се открива на хората толкова, доколкото човек трябва да знае. Разбира се има неща, които човек няма как да достигне. Същността на Бога е непонятна. За човека, т.е. самата истинска същност на Бога, мисля, че тя не е, не е много понятна за човека. Истината, която защитава и доказва Светата православна църква е, че Бог по своята истинска същност е недостъпен за човека, непознаваеме в своето истинско битие. За това, какво е той сам по себе си и в себе си, но тъй като той сам се открива на човека, е познаваем до толкова, доколкото на нас хората ни е разрешено да знаем това. Два пътя водят християните по пътя към познаването на Бога. Естествен и свръхестествен. Естественият път за познаване на Бога включва всичко това, което Бог сам открива за своето съществуване. А свръхестественият включва това, което чрез Святия Дух и повдъхновение на Святия Дух, богоизбрани мъже записват в свещеното писание. Нещата в Стария и в Новия Завет са по-различни. В Стария Завет ние имаме Бога Творец. Бог избира свои личности, свои хора, на които се открива. Това са патриарси, пророци, старозаветните пророци. Той им се открива. И а, те са хората, които трябва да говорят за Бога пред старозаветното човечество. В Новия Завет имаме вече явното присъствие на Божия син, на Господ Исус Христос, който е сред хората. Той е сред тях. Неговите притчи, хората ги слушат. Той говори за Божието царство, за Своя Отец. Така че в Новия Завет ние вече имаме едно явно присъствие на Божия Син, на земята и между хората. И за това, именно, много пъти казват, че Стария Завет стои по-далече. И хората някакси са отворени повече към Новия, отколкото към Стария Завет. Но и в Двата Завета ние имаме Откровението на Бог, откритието на това, което Бог иска да каже на хората. Каква логика има в това Бог да съществува, а ние да не го виждаме? Много интересен въпрос. Този въпрос ме е бил задаван много пъти. Не знам дали въобще можем да търсим логика в това. Бог не е подчинен на човешката логика. Човека е ограничен. Човешкото мислене не може да обхване неограничеността на Бога, неговата всеобхватност. Човека е творението, а Бог е твореца. Бог е всеобхватен. В много отношения Той е непостижим за човек. Логика в тези неща няма как да открием. Както, например, не можем да открием и логика в чудесата. На мен са ми задавали и този въпрос. Каква логика има в чудесата? Дали вярвам в чудесата? Има ли логика в тях? Защо има светци, които имат извършени явни чудеса, а има светци, които са просяли в святост, но няма такова извършване на чудесни явления, на изцеление и така нататък. Всичко това е свързано с отношенията между човека и Бога. Човек знае за Бог толкова, колкото Бог разреши. И по принцип, човека е свързан с Бога, но все пак нека ни забравяме, че Бог е творец, а човека е творението. И ние не можем по никакъв начин да се сравняваме с Бога. Ние вървим по един път, в който искаме да бъдем по-близо до Бога, да се облагоподобяваме, както казваме. Затова гледаме да живеем по един начин, който ще ни даде един по-спокоен живот. Един начин, който няма да нагробяваме Бога, няма да го обиждаме с действията си, с думите си, с постъпките си. Но не можем да търсим логика в божествените неща. Не можем да търсим... Логика в отношенията и в действията на Бога, в усещането ни за Божието присъствие. Човешкият ум се не е в състояние да си представи четири измерения. Как може той да си представи Бог, пред когато хилядите години и хилядите измерения са като едно? В този момент искам да споделя с вас една мисъл, която много ми хареса на Великия Айнщайн, който казва, че аз виждам образа, но едно мое въображение не може да ми нарисува художника на този образ. Той казва също и за часовника, че той вижда часовника, но не може да си представи часовникаря. И искам така да, да споделя и нещо, което много ми хареса, е, какво е казал Паскал, 17 век. В какви ли невероятности трябва невярващите да повярват, за да се останат невярващи? Това е нещо много умно, защото ако човек реши да отрича вярата си в Бог, той ще намери много доводи, за да докаже, че е прав. Така както, например, вярващия човек ще се изправи срещу един невярващ и ще се опита да защити своята логика. И ако ми позволите, на края на нашето предаване искам да се обърна с всички слушатели, с една прекрасна мисъл на Исаак Ниневийски. Помнете Бога, за да ви помни и Той. Поминавайки ви, той ви дава всички блага. Не го забравяйте поради суетно нерадение, ако не искате и той да ни ви забрави в часа на изкушението ви. Благодаря ви за тази дискусия, която направихме, за този хубав разговор. А... С това приключва и нашето предаване. Ще се радвам отново да бъдете наш гост и да продължим темата, която започнахме. Аз също се радвам, че имах възможност да бъда сред вас. Това ни беше първото предаване, но се надявам, че няма да бъде последно. Могат много неща да се разискват, да се. можем да провеждаме дискусия по много въпроси. Искам да ви пожелая още веднъж много, много успехи и нека това предаване да прибъдва. Благодаря. Духовно омледао